Que vos parece se si vos convido a tender boita presa por, por marchar? Non, pois eu eh, teño que falar con Xulio Simón que é o que nos dá as, comuni as comunicacións de Galicia eh, tamén temos que falar con Xosé Mela, que foi o anterior director do, do programa aquí en Radio Cornella entón se si queredes preguntarle alguna cousa tanto a Xulio como a, como a, a Xosé Mela, pois eu estaría encantado se vos parece ¿Qué? Que queres? Pues... Chamamos yalí a eles ou poñemos música? Vamos poñer música. Anxo Lorenzo que acaba de presentar un disco extraordinario que se chama Tirán. Sabedes por qué? Porque o seu povo é Tirán, é de Lide Cangas, e entón me parece que pregou ese nome precisamente para dar a conhecer o nome do seu povo. Arriba. Xa comenzamos a segunda oriña con informacións e con máis cousas que nos chegan de, de Galicia. Eh, estaba comentando aquí a mixto pechado cos, meus, con tertulios que bueno, pois pues que temos aquí pezas extraordinarias. Manda unhos berrobueto estas pezas de Tula Planeta Can. Coitas ese medio de fondo. Pero bueno, deixámola para outro momento. Eh, queremos conectar con Galicia de, de Galicia Julio Simón eh, tamén Xosé Lamela que foi o anterior director do, do noso programa pois está a outro lado do fio telefónico non? Dos dous, eh, intenta, intam, intentamos conectar con eles sabedes que vendalí pois, envíanos noticias e o que queria facer hincapé ou polo menos dar a conhecer a todos os nosos ouvintes é que van a facer unha andaina que reivindicará o camiño de San Rosendo que é o camiño de Santiago 11 concellos queren que a ruta que se recoñeza como unha variante da Vía da Prata. O vindero día da Zasete de Abril farán unha andaina con saída dende a Portela do Omen que reivindicará o Caminho de San Rosento. Bueno, deixamos esta noticia para falar directamente con Xulio Simón, que ainda que está en Álguez seguro que, que nos nos conhecemos. Xulio, boas tardes. Que, a ver... É este... eh, eh, moi boas, por certo. Xa eh, levábamos tempo sen ter un día así de, de sol e de altas temperaturas. Debemos por menos pues, estar a, a, a 20 graus ou algo máis que ainda. Bueno, xeo, tiño aquí o, o estudio xeo de, de, de xente nova rapaces do, do grupo, que xa facía falta hai tempo que eu reclamaba que eles pasaran por aquí pola radio e eh, bueno, xeo pues, agradezo yo moitísimo que, que nos acompañaran, agasallaron a, a, a, a, a, a todos os nosos ouvintes con dúas pezas de música e agora, xeo, pues, tantas a ti que é unha novidade, eles non sabían deso xeo, xeo, xeo, xeo, xeo, xeo, moitas veces, bueno, acompañado está sempre polos, pola multitude de ointes que tespoitan dende todos os recunchos, non? Si, sí, si, sí, eso si, sí, sí que agradecemos, pero a verdade é que, bueno, estar aquí co estudio cheio, pois pues, aínda agradezo moito máis porque son eles os que nos van a, a continuar a nos labor, non? Xa que temos tamén música en directo hoxe, non? Si, si, si, Bueno, contanos, que que, que aparte do bon tempo, que, que cousa nos propós? Bueno, vos pois hai que falar oxe, pouco porque é rápido, porque hai que aproveitar antes de que se paralice o país co co partido do fútbol, non? Así, ah, a competencia, si, si. Sí, sí. Madrid, Madrid, Barça, Madrid, -Barça. Noite, creo que é, non? Que pues, quedará o país. <risas> o país paralizado. Si, si, si, Entón, bueno, pois, a miña idea, non sei se te lembras, o último día arrematamos eh, falando, anticipando algo do que llamos de piroxe, de, de, sí. Aníbal, de Aníbal Otero, e a miña idea era estar hoxe, pois, na su terra, na, na? na, na ribeira de, de Piquín, non? <risa> eh, pero bueno, estou eh, pretinho, pero non, non cheguei que por certo, na casa onde vivía Níbal Otero, penso que hai ahora, teño estaba ali varias veces pero desconhecía que era a casa del un hotel que inauguraron, pois non hai non hai moito, non? Uh -huh. Entón, é eh, bueno, falábamos no? do linguista Níbal Otero a raíz dun libro que publicou a Universidade de Valencia que tengo o título de La Historia Interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica Alpi, correspondencia en 1910-1976 Son 322 cartas das que 46 teñen como autor ou como destinatario a Aníbal Otero Álvarez eh, Bueno, Alonso Monte que foron as que eh, a nai do, do lingüista Emili Álvarez elevou o suiz instructor a tui para que eran 24 E tamén a dous certificados de boa conduta que, que levaba un do alcalde de, de, de Ribeira de Pipín e outro do cura párroco de, de Santa María de Meira pois eh, foi lle conmutada apenas a sete anos de, de prisión no? e eu teño aquí pois, algún dato entre alguna carta que tiña por aí eh, a, a, bueno, algún retallo no? uh -huh. que tiña por aí anotado e que algunha delas posiblemente se, este a ver Eh, comprendida nestas 26 eh, o, Bueno, no 1967 Aníbal Otero Álvarez eh, Escribiu a contribución ao dicionario gallego eh, en No 1974 Ano en que morreu Faleceu un 14 de maio Pois o 9 de xaneiro O lingüista recibiu unha carta Desde Nova York de Navarro, Navarro Tomás que era o director do Alpi, na que lle dicía tendremos que resignarnos a pensar que os materiales serán útiles a los lingüistas futuros. He puesto interés en recomendar a D Rafael de Balbín que os materiales sean guardados e protegidos en o Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mm. Eh, logo, morreu pouco despois, o 14 de maio, e hai unha carta do 17 de marzo de, de Díaz Pardo que le relata a o enterro de, de Aníbal Otero decir, ayer fuimos a enterrar a Aníbal Otero cerca de consagrada. sumado a la tragedia que desde la guerra arrastraba este hombre puede decirse que ayer se enterraba una buena parte de un terrible drama este hombre vivió más deshilado en su propia tierra y más olvidado de todo su significado que cualquier desterrado de verdad física eh... Claro. o nome, pois, pues, que prácticamente pois pues, como día que o olvidado eh, a súa obra pois pues, tamén permanece pois pues, esquecida, non? Uh -huh. eh, é curioso porque Eh, morreu no 74, como decía, pero logo no 77 pois pues, recuperouse un vocabulario que ele escribiera de vocabulario de San Jorge de Chiquín que titulaba. E incluso no 94 eh, editouse unha novela es, es, de él, eh, es Morir. ¿no? Mm. E eh, bueno, vexou que estás moi... Estou eh, entretido porque Do, do secretario xeral de Política non valorar a lingua galega na orde de estadías no estranxeiro, cando xa si se valora calquera outra lingua, a desaparición da referencia á lingua galega no decreto da de, FFP. De eh, bueno, outro punto é, polo dano realizado o idioma e os 30 anos de, de normalización, por negarse a negociar ninun só dos puntos que eran esenciais para, para as, as, os sindicatos, eh, mm. eh, e por facer dun medio institucional por facer uso dun medio institucional para atacar as forzas sindicais. E, eh, sí, sí. eh, bueno, pois, eh, debido a esto, pois, como decía outro día Carlos, Sí, sí, presentamos precisamente unha peza del que nos enviou aí un momentinho, sí. pois pues aquí para toda a os orites os acompañantes tiveron a sorte de escoitar precisamente esa, ese primeiro single que, que, que nos enviou Xavier Díaz concretamente Igual sí, bueno, que por tanto hai unha novidade que Xavier Díaz que ademais de gaiteiro vai participar perso por primeira vez como cantante, ¿no? Sí, Danza sí, sí, participa como sí. cantante en primeiro traballo que nos enviou que se chama Danza de Meiro, pois pues, interpreta Seo <coughs> si Caldín non, non alumea, ¿no? Ese sí. tanta molita. E, e outra novidade tamén é que aparece, incorpórase un, un instrumento novo que é a nicelarpa. Sí. E, e, bueno, tan novo é que, que foi construído por Ken Otoca, que é Quim Fariña. Quim Fariña, eh? exactamente. exactamente. Sí. Bueno, bueno, eh, pois unha novidade que nos das, que, que nos axudas a confirmar precisamente para, para nosos ouvintes e que estes eh, rapazes nodos que, que están acompañándonos estaban encantados escoitando precisamente a... Bueno, pois, a eh, creo que a presentación vai facer unha xira de presentación e vai começar en Pontevedra eu penso que o... Oh, precisamente coixindo con este festival a favor da, da nosa lingua, non? Logo, creo que o día 15 vai estar en, en Vigo e eh, o, o resta 7 na, na Coruña, non? Si sí. E, eh, eh, bueno, aparte que vai, o disco vai acompañado de pezas audiovisuais hai unha video-creación de, de Olalla Xendón e, sí. eh, bueno, ten outras cousas que da sanción, creo que é de Manuel Rivas sí, Manuel, eh, sí outra de, de Rosa Aneiro uh -huh. bueno, que que tenemos un traballo extraordinario que, que iremos debullando e escoitando aquí no noso programa, pouco a pouco que precisamente, onte, no Pazo de Cultura de Pontevedra, presentaron o, o disco e, eh, eh, bueno, pois pues, Xavier ah, manda... pues, espero, entonces, a ver si me efectivamente, presentouse onte, dices sí, no Pazo de Cultura, según me ah, dixo ah, Xavier, non no sei, sé, ah, sí. pues, Añades un grande éxito, Xulio, eh, agradecemos esta tua colaboración, que xa sei que ti tes que te, eh, de, desplazarte precisamente para poder ter esa mínima comunicación con Nosco, que sei que por aí non, non hai moito cobertura. Pois sí, aquí, efectivamente, agora non... eh, mesmo estou aquí no alto da, da Serra de Meira, donde, bueno, a parte do sol se pega forte, Bueno, pois pues, sin notar nada máis eu eh, agradeceixo moitísimo e eh, mando un saúdo hasta a vindeira semana Moito ben pues, un saúdo a todos os espectadores Gracias, Xurio vale, vale, Vamos a poñer outro bocadinho de música mentres eh, falamos despois aquí con, con estos nosos visitantes sí, pues, sí.